Hajja ala salat Jam fillestarë dhe nuk mundem të lexoj Kur'anin, madje ndjej dhe dhimbje dhe humbas durimin. Familja nuk do të që të vazhdoj, që të vazhdoj në Islam. Ku të gjej fuqinë, ke Zoti e gjithësisë? Allahu xhala gje xhalalu që të dha drejtën e udhëzimit nuk ka për të tradhtuar dhe nuk ka për të lënë mas dorë. Lidhën me Zotin Hishë dorë për kriesave Hishë dorë për o gjallarve Hishë dorë për këtun e njerëzën Lidhën me Allahun gjëllë gjelalu Thoj nga thelsia e shpirtit Hasbi Allahu a ni'me lë wakil Thoj nga thelsia e shpirtit Hasbi Allahu a ni'me lë wakil Hasbi Allahu a ni'me lë wakil La haula wa la kuwata illa billah Kërkoj njëmë Zotit Lotjo Zotit Për Zotin Për Zotin Zoti që t'i ka dhënë udhëzimin islam dhe të bën musliman, nuk të tradhton Zoti dhe nuk lën mës dorën. Kërkoj ndihmë Zotit. Lutjua Allahu të japë forcë, të japë fuqi. Për menë Zotit sa më shumë thuj la ilaha illallah nga thellësia e shpirtit. Kërkoj Zotit o Zot më dal nga kjo situatë, o Zot më jap forcë, o Zot më jap fuqi. Lutjua Allahu xhalla gjel xhelalu se Zoti nuk ka për të tradhtuar, Zoti nuk ka për të lënë mës dorën. Nëse lidhesh me Zotin dhe i ke punë të mirë me Zotin, Për Zotin nuk ka gjë që mund të ndryshoj përballë teje, për Zotin më atë.